Doamna nu se simte prea bine, amețeli, insomnii și, în fine, atâtea lacrimi și suspine că domnul a hotărât să o trimeată numai decât la un consult medical. Mm, nimic special, un surmenaj banal. Nici nu vă dau rețete, câteva ședințe de ultraviolete, odihnă vitamine și o să fie bine. Plimbări neapărat în aer curat și fără îndoială, feriți-vă de răceală. Acest diagnostic minor, banal, a fost tradus ulterior soțului nerăbdător. E grav ce ți-a recomandat după ce te-a ascultat? O lună la mare, cu talazuri și soare, preferabil la mamaia. Apoi, o dihnă bună, încă o lună, la Poiana sau Sinaia. Și pentru că frigul mi-e cel mai mare dușman, un mantou de astrahan.